«Герасим, спасибі!» «То це ви мене свинею рівняєте?» пач, не в тім річ!» «Ви не обіжайтесь, це примір!» «Ви не взирайте!» «Помалу, помалу, у вас сало набереться доволі, тоді порівняєте з чоботом, а може і з жолодьом. «На все свій час, своє врем'я!» «Не можна зразу ж, втім і примір!» «Практика, опитнось, великое діло. Вас вже не обманеш. Ви всякого обманете, а це велике діло, коли не тебе за чуба держать, а ти других за чуба держиш. А ви як полагаєте? Хе -хе -хе. Ви глянули кобилі в зуби і наскрізь її бачите. Опит. Від того у вас лошата, он які? Ви не коpite чорт батька значного. А воно і виходить, що скрізь іде на користь. А то повидумували ячмінь-голак, а він родить не так. Озимий-ріпак, а сівач-дурак. Пшениця-кримка, а в штанях-дірка. Жито шампанське баловство-панське. Герасим, ох, банавентура Бовторович, то все добре, що ви кажете, тільки речі ваші не гроші, на них земельки не купиш». «А тут грошей, грошей, грошей треба! Ось під боком лежить земелька, я слину ковтаю. Та яка земля? Неперепахана! Ставок рибний із моєю межа з межею. Копач, потрошку, потрошку. Пам'ятайте мій примір. От ви б самі ставочоку тут внизу викопали. Рибу завели. Лини, карасі». Нема краще, як м'ясо, свинина, а риба, як ленина. Герасим, викопаєм. Може ви вже гроші знайшли, то позичили б на хазяйство. Копач, і це діло таке, що одразу не можна. Ще не наскочив. Я вам по секрету скажу. Тут є один предмет. Ні, не буду говорити. Я вас повезу, самі побачите. Це не пустяк. Діло важне. Приміти такі, що не можна сумніватися. Вірте! Герасим. Ех! Ви тільки хвалитись. Тридцять літ шукаєте грошей, а нічого не знайшли. Опач, як не знайшов? А дерево окам'яніле ви не бачили? От поїдемо, я вам покажу. Стоїть подивиться. Пудів п'ять важить. Всі листочки, всі віти, так як напечатано. А ступку мідну? Червоної міді тільки товкач перебитий. А сковороду? От така сковорода. Запорозька. Відко житків на ній припікали. Випитували, де гроші. А може, ковбаси піджарювали. Предмети інтересні для науки. Я їх одіслав одному професорові, забув як фамілія. Він кургани розкопує. Герасим, чорт зна що, аж нудно слухать. «Ви грошей давайте!» Копач, я чувствую, що аж тут моя судьба розрішиться. Всякому своє, вірте, що провідєнє недурно указало мені цей путь. Будуть і гроші. От тоді зашумить, банавентура копач!»